Кожний вартовий з гвинтівкою або пістолем сидів на коні під густою гілястою вербою, прикривши веретою себе коня. Змокрі коні тряслися від холоду, позвішувавши сумно голови до землі. Вони немов відчували, про що тут йдеться, бо стояли спокійно, підносячи час від часу то одну то другу ногу для відпочинку. Вже було геть попівночі, поки в селі втихло. Лише перекликування вартових не стихало.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 Хто взяв на мотуз з корову і став плести водою, хто ніс теля або провадив коня. Зчинився страшний плач зойк, а до того, що й худоба ревіла з усієї сили. Люди з другого боку кидали своїм сусідам мотуззі, наставляли жертки. Дехто витягнув корито, в яким парять їду безрогим, узяв замість весла лопату і пускався на таким човні на порятунок сусідам. Та годі плисти човном такому, що ніколи човна не вживав.